Allahu Janalleh, falenderojmë për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdota e dukjme te Allahu, të, të shoqërimë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët dhe të gjithat ata që këto, Pas, të të manuar, të të të i ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit eksagjota. Të ndërruar lazer Motra, gjej ty që kenë arsuron tek to, këtë takim. Pas falënimit te Allahu të manduar, shëgërohet që sandroi këshillin e bashkëpunë në pej, kryetarin, kryeimamën gjitha është të ti mëmën e gjamiës më stafin për këtë organizim të rëndësishëm dhe emocional për, për gjithë dhe neve, ku alhamdullat, si kur që edhe le mëroj hëgja i ndëruar, kërë i këthim në gjamiëa në këtë formë, në këtë masë është për gjithë inkurajues dhe shumë për neve preshues. Temat që të të lasën për të sonte, në esenc janë tërsi informata që i kimi të dëgjuarë. Mirë pa po e që të përpje kem të abojë sonte, është t'i orientoj ka një temë rëndësyshme, ato informatë që nështë e kimi të shpërndara edhe kimi të dëgjuara më erët, po ju nështë të formuluara edhe të struktuara në favor të kësaj teme që të të lasë për të sonte. Ne kemi mësuar që të dëgjëm legjerata për Ramazanin, për agjerimin, dhe që Ramazanit të ndërlidhet me tema si përmendja Allahut, sadakaja, dhe vëshmëria, edhepse ndërlidhe Ramazanit me këto tema është shumë rëndësishme, nga se rrani është Ramazani lidhet me këto tema. Mi pason të konzoj që këtë të këfjalsh i këti titulli, është pak i veçant, do më thonë, mendësia e agjeruësit për qëfar mendësia kemi përqëllim dhe ka do të orientuat tema. Të ndrëllëzër, Allahu Gjellewale ka begatuar njëri unë me mendje. Dhe kjo mendje funksionën dhe leviz bëjë bazën e kuptimeve që i ka, pikpamjeve, informatëve që jepë. Së kur që mullirin leviz në bazë të, më thonë, kukrave të grurit apo mise që i hudhë, a i shkonduk e i bluar ato. Edhe kukë ka bluhan mëndime, bluhan pikpamje, kuptime të sektuar dhe përdojnë pastaj qëndrime, reagime, analizon në realitetin i një gjerat në bastë, këti funksionit këti procesit. Prandaj, aja që njërë një, një veqash mendja ti, mirë po kjo mendja, varësish se, që fari hudhët, aja të një prëdhën edhe kuptime dhe pikpamje. Dhe njëri u konform kuptimeve që i ka, e një realitetin, botën, vetën e ti, njërë, për sa këtanë pasta i detyra e kështu mërat. Rene Allah Gjallahu Ala, pikrësht për t'i shërby kësë i mendje, ka dërgu pegamber dhe ka zbit libra, që njëriju në procesin e të mënduarit ti të hudhë informatet sakta, duhura, që këto informatet kërët përpunohen në procesin e të mënduarit, të pradhojnë mëndimet sakta, qëndrimet të duhura, ragimet të duhura, në japë i shpjegimet e sa këtat nevajshme për rejëthin tonë, e kështë mëra. Dhe këjë proces, sotë e që dukët normal në shpjegim, por në praktikë është shumë i kompliku. Dhe zatër në qofë se i analizujmë problemet e njerëzve sot, dhe njerëzimin për jësi, dhe musliman me që në ti, konsideroj se shumice e problemeve tona kanë bëj me mënyre të menduarit tonë, qështë në mënujmë. Dhe shpeshërë të menduarit tonë, unë e konsideraj, unë e, unë e më pasgabim, konsideraj se mënyrat mënduarit tonë nuk është në përpudhje me më mësime që në besojmë to. Ka është përpudhje me asaj që ka besojmë dhe qysh menojnë. Ka është përpudhje me asaj qysh në që ka besojmë dhe qysh e kuptojmë jetën në altë. Pra ndaj, për të mundësu një laj parafrimi mes asaj që besojmë dhe qysh menojnë dhe qysh funkshën përcesi, janë pikate dhe jeshe sotë të shënë. Pasëtoj kja gjëruësi, është shembul. Nuk është, është do më thonë, e do më së dëshme të bëhet për mes agëgjërimit. Pika që su dhe trasën për toënë. A është të mund shme për shembul që një dërst bëtë, namazi dhe mëndësia, ka mundësi, zëqati, kretë obligimet e fesë, e japin këtë përdoj këta përton. Përnda i nesin ujmë, të bëmjën e të përpjekje të përpudhjes dhe lidhjes mes bindjeve tona dhe mënyrë që është në menojme në fusha ndryshme tjetës e para dhe e dyta e që synojmë është të dëshmojmë praktikisht se gjitha adurime tona që i kryem ne kanë dikim të kbesimtari për tej aspekt të zbatimit nga se Shpesh herë, të më thonë nejë të ndërua dhe zërë dhe motra, kur bjefja e për obligimet fetare që i kemi, kërësisht fokusë është të këzbatimi, apo zbatot, apo kryet. Pastaj një sasjetë sa këtu a shkonë të këshryzime, a këna shryse duhet, e minimalisht shikot dikimi, e shumë pak pas e këshikot edhe aspekti i mendimit edhe i kuptimeve që në bjellin këtu adhurimet. Peygamberi sallallahu a sellem edhe një karë në një ku ku njerëzit kanë qenë në degadinës të të mërshme. Këta sahabe që përflasim në për ta dhejtë përzur me gjenet, edhe një ku në konë, për asë me konë sahabe. Në më, më bëmë ja ujek e amnat edhe me thonë për shambullë, kjo kështu, kjo kështu, kjo kështu, kështu të për. Ti nuk mund shmë me lidhë kur veprimet e tila, blenderum apo on pengjëzohet deri se se po na pengon këtu në këtë anë të lartë. Domethënë se ne qesum, ë anash veprimet e caktuara, dhe qesum amnat anash të njerëzve, kur nuk mundem me i lidh këto veprime me këtë amnat. Pashëm në tonin ty. Këto veprim 1 2 3 4 5. Anash e ki Abu Jahli, Omeri, për shembull e ki Sad ibn Waqasi e Bulehib e shembull lidhi kanë lidhë aftë e bujhanë lidhë masrë do mirën aftë pse as e ti koncepton o mirën mas derësit ton jo para derësit a më ti shka që më merr para derësit çysh ka mënuar mëri si e bujhanë çfarë ka mënuar çysh e ka kuptuar mëri jetën pse e bulehib A ka po zëllim? Pak. Dikush ka po ma keq, ma pak, ka dikush ma shumë, që të i kanë qenë gjithë ato? Kë ka qenë mënsi e t'yne. Mënsi e të fortit, mënsi e epshit, mënsi e zakoneve, mënsi e traditave të saktuara, babalarve, jo mënsi e argumente kështu mëllot. Qëtë mënsi e kanë pas të ato? Kur shionë drejtë këtë mënsi? Për e kanë berisë, me qëka? Me i badete. Me i badete. Me qëto besim, besimin e lan, me namaz, me agjirim, ka bo që pastaj bit e të një të dven, me pas dalim si kërme qenë dalim i planeteve, jo i tokave dhe i vende. Shëkane pashamu të në të nëzër dalimin mes sahabëve para këti nërshimi edhe pas nërshimi. Mjaftan me kuptu se qëfar fuqie kanë adhurimet e të po. Prandaj është më të vërtetë, është më të vërtetë zhgënjesë, por është sqetësuese, edhe është më të vërtetë për të mërzitur kur potencialen, besoj që më kuptojnë drejt, potencialen marramend të standardimeve për të na ndryshuar, ne e minimizojmë deri në zbatueshmëri dhe eventualisht për e të të caktuar ato. Kjo është gabim ato. Ne duhet ne duhet e maksimalizojmë dikimin e adhurimeve, jo me minimizu ove. E so kanë potencial të adhurime të maksimalizohen? Shumë. Dhejën e ndryshim rënsu e të njerëzve nga omeri i gjahiljetit shak e bulejbit në omer shak i Muhammedit sallallahu aleyhi sallamot. Ako përdu dhalim në madhë, shumë atëm. Pëndaj, këto adhurime kanë këtë potencial. Por, kërë ne nuk e përdurim potencial në adurimeve, për bëndryshimet të në, ne kalujmë pastak një fasën një oj bashkjetese me adurimet vetëm në rafën e zbatu shmërisë. I krymë, në falëm, në gjenojmë. A me në halamenujmë si kërsa ta të herëshme, para namazë e para gjerimit të në. Ashtë me të vërtit, që ditë shme, kështë një musliman, një muslimana, për shamullë, kalujmë vite në islam, në ad kur te analizon një këtu më thush, lo, të analizon iniciativën saktum thosh ka dalë lopta tash. A kiti çeçufalsha, sufalsha apo? Si nuk keti apo? Që çu muslimanë s'menan. Ja çu s'me danë muslimanët. Çu she kupton muslimani? Ja çu s'e kupton? Ja kupton rryesh apo? Ai ka shpërputhje apo? Ka shpërputhje. Po ne duhet të punojmë që të bëjmë një lloj homogjenizimi si të vetes ton, sikurse po i thonë, me bëni fjalë nicesie, jo shpërndarje. Don diçka të besojmë. Ama ban, nuk jemi nëim. Jo s'ban, apo. Nuk bëna ata. Kjo është, kjo, kjo çka na jemi është e patatëshme. Nuk ka as zakon shtatë. E çfarë natëshme sahabët. Natëshme po çësht funksion natëshmë në musliman, çyrë sahabët apo. Çështë natëshme ai. Njëri no. që beson Allahun, njëri që beson pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, njëri që u nis për xhenet, njëri që e din që Allahu ka gjithë ndor, që ka ndorë, qëto që i ka shumë tjera, aje, kërë këtë i përdorë, në proces në nduarit, i e apë që të konkluzët të fundë. Që kështu me në në, s'ka të delë që të të të dhysham. Mirë po, kërë këto informata, këtë dhije, këtë besimë, këto adurime nuk përdorën, nuk përdorën për nëzirë konkluza, pikpamje, bi bazën të analizujmë situatat tonë, mbetem pasaj të, të konzervuara vetëm në pjesën e zbatojshmërisë. Po në e krymë, në e në musliman praktikantë është e vërtetë. Mirë po praktikimi islamit diku ka rritë njëtën tonë, a ka preke dhe sistemin e të mënduarit, kjo është tema ju në tonë. Përndaj, këni pojnë në përdishme shpesh edhe për shambullë, kur ti tenton të me një numër vështirë problem me këtë mentalitet të llapta. S'marr vesh ona neer. Si ti e kupton çështë, çështë funksionon kënjera apo? Ti do mi bë mirë, ai komplet e kthamt kaq. Çfarë mentaliteti kjo? Adna boma kia me me me pas çdo çës se kanëër përshakum kur për, ta bith në mënyrë çu di kush më në atë. E po, çu kjo është kriza jona po? Çështë na mënojmë atë. Çështë ne konceptojmë sa të kështu më rrap. Dhe dash A gjërimi, jo vetëm, këtë udhërimet tonë, e kanë këtë mundësi, me bënë ndryshime rënsore në procesën e të mënduarit tonë, me mënu si muslimanë, që ka që? Aliyo radiallahu ta'la anhu, i ka thonë njerëzve, kunu e bëna e l'akhira, u latë e kunu e bëna e dënja, bëhëni bitë ahiretit, jo bitë dënjasë, që ka i bjenë kjo tonë? Unë dush me ditë këne ki familje, dush me ditë ku je njësë, a bo, i kuj një jeti. Nëse njëri që tonë nuk jeti një kuj të është, në ka problem, pa, problem të dhe më shkullat, a shë problem, a shë të lashë Allah, shë problem, i kuj një jetë, nuk dhe në të të të të të të nënërozër për shambull, nëse njëri nuk jeti nuk jeti këne ka ko babë, a ka mundë si me ditë këne ka ko agjë. Problemë Allah. Nuk di un ku na kono, namë nuk di un ku teza. Problema po, smu ne me kon kështu. Gjithçka fillon nga çka origjina ta. A ndenë sa skemi në një origjinë saktë, më nuk dim tekujt jemi na. Atë kujt ata tjetër, ku jemi nisna, është të lartë gjithçka -ja poshtë. Pra kto e ka dhënë liur dyallahu. Dini tekujt jemi Allah po. Ju sini dy uot. Jeni çelët ata. Jo këtu kënia me krymisën saktë më. Që këtu kur munden besimtarit tetë qosë koptë. Ka, Edhe kashi tjetrit edhe ka shikrizave dhe sprovave gjithçka ndryshon pastaj pse? Sepse përkatësia ti është e ndelidh me një dimension tjetër jashtë akti material apo thon. Apo kur përkatësia dikujt është komplet materialista ai mund të jetë praktikues i disa obligimeve thon. Mirë, po nuk mund të më dalë jashtë arritet gravitetit e gravitetit materialist apo thon. E tërijk vazhdimisht çasto më nën çasto flet çasto i kobrenga ç qashtu... ka e njëti këtu mërse Allahu Gjallahu Ale ka s'ilë këtë fejë me buë ndryshimi. E ndryshimi mësë pari, këto, që ish më nëndë tjetër? A më nëndë që të muslimonja? E kështë të bërë. E kjo yri është dhe dëmësëdashme për të kuptu se ka duhet të orientuat angajshimi njënë, potenciali adurimive tona, bindje tona, që ishë duhet me i mobilizu, me i përdorë në shërbim të ndryshimi të tonë, brandë shumë, pikpamë ato na konceptëve ato na mënyrës të menduarit. Dhe kjo është esenca e islamit në thelb, çka ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A një nga arsyet kryesore pse korështër njerëz e kanë refuzuar thirrjen e pejgamberisë saqem pse i kanë rezistuar këtë ndryshime, kanë një çfarë të zbon se si të ndryshojnë mënyrat e menduarit edhe pikpamja janë për dunjën ndryshën, ti atë pastaj Kajtë binë mustë, asë njësa nuk jetë mapën. Nuk kamë më me konë ti këtë me shkiltë, zbënë mapën, nuk banë kështofën, nuk banë ti mi marë kajtë e kërkështu, zbënë më me pasën mapën, e ndushën. A të ata se kam pasë të lashe një fjallë, bëj i bindër, se s'ka rezistu e bugjeli për 5 vakëtet në mazatër, bëj në i bindër, me konë e kërku me veç më falë. Pa e, pa e, do me thonë, e, e, e, pranu ndryshimin e brendshëm të mëndësis edhe të ledzimit të rrethet e jetës e kështëmërët. Ata qëto s'ka dojnë me nërëvotën? Ja, që kjo s'ka dojnë me nërëvotën? Sa ata e ka pas një tërsi, konceptër sakturën, që mi bazë një e ka në reguluajetën e t'yna. Që e reguluajetës një e suni, ka sijellë aty një komoditet? Pse ka qenë e dëmë të katrujnë e të sakturën, ka shkel dikon, ka bodikon, së zonet të konformitet të tonë, edhe kanë qenë rahat, që aty. Boni e pranum në këtë që apatë pegamerësën, të, të ndëmë të lashe. Ndrak ta, ndrak ta, dilpiksojnë, ka qenë problem. Ma e ka më, ka bu, me rezistu, më se pranum, se sa me e ndryshu atë që e ka imponu, detyrushu, fjala la ilahin lënnad. Me kjo është e gjadrija këse fjale, dhe kjo është e fuqia këse fjale, kër realisht, i bëndryshimet e brëndshme, të duhora, që besimëtarit tani kryon identitet specifik, dveçant, bëhet i ahiretit ju të njëtë njëtër. Sikë që të ashtë, ka thona Lior dhe Allah ta ala nëmëtë. Qëfarë mëndësije du të me patë besimëtarit? Ota është mëndësin mund definu më ndryshmë, në definu në formë ndryshme, nësësëm, kësë kësë këmartë me legjeru mëndësin nga aspekti akademik, tash, me, dhe, ka definimit shumë të apënë po më me mension për çelim thash kjo në mënyrë që shme në njëre. Çysh e kupton në një gjorgje? Një çysh e kupton jetën që rëf them? Senat çysh e lëzon kë? Me çfarë alfabeti lezon ti atë? Çi kën atë botë? Nëkuon është për shembull më thon. Apo do nuk kuonish? ë më lëzu kushtimisht ashtu sa më kusham gaben përveç sa më parafruam këta. Dhe më lëzu ë shkirt apo me shkruaj kinezisht por lëm apo të tradhbet do të, të përshtat alfabetin më gjunë apo. A keni po për shkak u këto tash programet keni shumë vështëllësin këtu që janë shumë madishëm sonë për çështje gjuhë programuese apo. Apo do të përshtat gjuhë programuese program saktum. Këpo delni aplikacion, kjo është për Android, nuk është për iPhone apo. Pse? Gjuha dallo programuese do të përshtato apo. Andaj, në basë qëfar gjuje i programunëti, me qëfar gjuje mënëti, me qëfar gjuje fletëti, a arë gjuja programuse e la ilaha illallah? Ko gju programuse e la ilaha illallah? Në kënë i një albumë, të që? programanë, qështë mënë, qështë fletë, qështë funksionatë, qështë funksionatë, qështë qështë? Pra ndaj, kur të ndërullëzër, ko në riu, programuat me këtë gju programuse, krejtë aplikacionet e kësoj gjuje të krymë punë. A që shto? edhe tani namozi, edhe agjërimi, edhe këtë që ka ka funksioni pëse? Pëse gjua ju të programuuse e pranon këtë aplikacionet. A ma problem kur të na funksion të të tërgju programuuse, së funksiona aplikasioni përsta i finansurës, sa e është i bo me këtë gjuh të lajë, -laj lajën e lato. Me marë pak nga jetë e përdyrshme nga teknologije për me përafru, të më krizën që në asë i muslimatë në kemi në kuplim të shpërpudhjes mes këptimeve tona, mes bindime të të nga edhe mes funksionimit me anëgjës tonë dhe zbatimit të asoj që Allah ka kërkuat. Pra ndaj, ka shumë uh, fusha ku duhet me e prej kjo ndryshima. Unë du, më rrana edhe minuta që më kanë met, se kjo, kjo hyre që përmene ndryme tani, përmo për, është bazike, për. keq ka masoj në shemboja, me të rrkuat, ma na duhe kuplu që ta që ta me kuptua, që që ështën e programimit edhe që ështën e funksionimit nëmë nëmë? me andis të tonë, që është më nojmë nga mëtërën? Me cëllën gju shërbejemi kur rënda me komuniku me realitetin të tonë, një me njerëzit me sprove, që është komunikantin me sprove, me qëfar gjuhe, me begatin, që është komunikantin të tonë, me qëfar gjuhe, edhe kërës komunikim, Allah të, të, të ashtë një begatin, të i komunikantin me të tonë, Qysh komunikante me qatë krizë? A me gjuhën e atyre dënja sa tahiretit? Misë në gjuhët i komunikante me të? A me rendësi shumë? Shpesh daonit që shumë krizë i kuptoj me gjuhën e sapten, ja me qil, të kështë, njo ja, me gjuhën e qilit, në kuptoj me të të të të të të të të të të. Se Allah u gjellohë për këte e ka zbit, e ka zbit fejnë. Për. Ondaj, përpilej me shtë në mëzër, aja që e bënd dveçant, këtë mëndësi, këtë mentalitet besimtarit të është janë fushat shumë të aftë. Një për tëjnë është se mëndësia e besimtarit është kështu për formuloj mund të këtë, nështë të nështë nëgabemi të gjithësorë, po kuptimi besoj që arrejnë aftën. është mëndësi objektive. Qëka i bjene aftën? Besimtari është i bindur se ka orë në dunja me qëllim. I i kryuar edhe ki qëllim, o qështu. Me bu mëna vetë në... Pse në anë dënja? Qëka thime? E në arë Allah në madhru, edhe të kazu në jetin, në sunë dërjat, pa. Pa. Dë në dërjatë, pa. Po. Dëmënë, ti e dimë se këra, pa. Mirë, menësia ju të kur ti menanë. A menanë përpudhe me qëtë objektiv? Apo jo, anë dhe? A qëto dalime, anë dhe? Na duhet me, tash, me... Na këna pranu, e në arë Allah në madhru, ka qëllim, ti kiran dë një. Kër të mëndajsh tash, Kër të analizujsh të sanet, Gjithë shka duhet me i, Kër të më përpudhe me qëlimin, apo. Ama nuk është e logikshme, Absolutisht, Shpë thonë fetare, Logikshme nuk është të duhet, Që njëri për shamë unë thot, Unë në dunjo kë marrë, Allah unë më adhuru, Apo? Ama kër të mëndaj unë e të një përtarë më në të, Këj qëlim më është pak ma onash, I kom të q Nuk funksionon, nuk ka rregull apo. Gjithçka që unë analizoj, që unë e kuptoj, që unë e pranoj, që unë do më përpunoj, gjithçka duhet të jetë me çto bëll. Me një shërbim që ti qëllon. Do më unë flaj, shkruaj punë, dal, ha bukë. Këtu s'a në kur i mëneni ti komi bon, i mëneni më bonë shërbim të këtij qëllimi qi Allahu xënë dhe u lanë atë krijuar. Ka çëmë mot. Dhe kjo e bën besimtarin që çdo planifikim, çdo lvizje jet me pas njëtë. Me pas njëtë. Jo me bó gjiron dorës afton. Mes jetës së përditshme edhe mes adorimit. Shikoni përshëhëm u thelë. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku i ka mësuar sahabët Nësaf më lidhe, nësaf, e ka thonë, sallu salatën më vedde, faluni, si kuraj që përshëndetisë, dhe lëm të mirë, që ashtu faluni. Përë. Dhe me thonë, namazë i juaj, tjetë në shërëm të udhëthimit e juaj, ju një njësë dikurë. A o që ky namazë i fundi udhëthimit, a i parafundit, a ju në një qënë tjë jësë e më nënsi nga përë? Më nënsi në që i më nënsi e jote, ti e gjithmon e fokusuar të shkyllu thime të shkyllu për funde mënë. Për shtem shkyllu mënë. A da i të nërëzim njeri qëli, për shambull, i ka me gjithmon të shkyllu thime, ka marun këtojnë që lega. Tjetër shkyllu kajetëve. I më ka imër, a i mëllë a thotë, shambulli njerëzve ka shi që ti shambulli që unë e përmena për, që ti, që sëjnë mënsi e. O shkër shambulli i disa njerëz që ka njip në anje, janë njësë në të thimë. Gjith e din kë janë njësë në të thimë. Me shku në filën, bregu, atë pjesën të të të detit, apo të të qani, së më në të cimë. Të gjatë të thimit, është buëthimi lëthshumë, dhe janë nalë me një ishër një pushua, për, në të shumë, dhe të rrugës. A ishër shumë i bukurë, edhe në kuptim të luleve, edhe në kuptim të, të pëmve, Kapitene a njësë për i thot, që ka një shemë dhe më kaimi të remullar, së so është preciza, për thot, se kjo është njës i i, i prelemet njerës, për thot. O të kapitene për i thot, mos shkëni largë, ju hini këtu, mos shkëni largë se nuk e një një kumonën, e na du të munisë, nësë në argë këtu. Kjo është për shimurën, e na e këna arë me istutja, për thot. Hëtë dësa n pamë, ama kjo rindania e larg. Si to larg kthehet ato. Se ata i kanë më të anija, larkë, anija. nuk lejoim që me i me i morr, me i mahnit bukuria e pamjeve nga udhimi. Me ata i kanë të udhimi gjithmonë. Sa herë tenton me rëmbë ishullin me bukurin, këta me ata i kanë të udhimi. Më larg largohen, pse? Fuqia tërë e anijes nuk i lënë me shkufall ato. Disa të tjerë Filojnë duke unë mahnit, e disa krejnë të felë mëra në ashkona tja. Harrojnë, harrojnë dhe mëronë, anien, e kënë harrojnë. Janë habit, i ka marë bukuria ishull, i të fënë. A nuk e di në ta shkirit se kërshkona ania, kër ishull për ta bëtë dhe ke përër, së fënë. Që ty e kam dhekën, e kam funhjën, a ma nuk i kalkunet ato sanë, nga bukuria e jashtë ma hënë. Atë momentin e caktuar, kapiteni i bjenë kumunës, i bjenë burisë. Hajde dhe të është, me shku. Ata që i kanë qenë afër aty, me i herë këthejnë. Kanë qenë shku lërga pëta. Ata kanë përshutun nga bukuria, nga pemë, nga këtu, ama shungojnë këthy. Do tjerë, do të është me i thirë, ka du të rrëra, ka tërë përës të rrëra. Ama do tjerë, kush me i gjetës. Ka shkua njëja, kanë metë një shulatë. E kam kuptu se në kjo në orë për qëtu, në për të kjo në më largë. Po e të se këtheta është a njërë, me thonë që së do është më shku shumë largë, a, a kuptani shambullin? E ka njerë që do më thonë shkojnë largë, fellë, shumë, nuk u më hanit nga të reqë, aftër. Harrojnë që komonit e një kumonë kamera, një buri kamera, me thonë, hajde tash, apo, po ku me të gjeti, aftër. Ndajtë të në vëzër, një e të më di edhe gjitha këto, me arrit edhe vetë në ti, me organizu edhe jetën bashkëtore, edhe miqasin, edhe shoqërin, në shërbim të shtjadurimi. Pse? Allah në madhëvohën. Gjitha qka nuk i shërbën këti qëllimi për besimtarin nuk është e logikshme. Apo, ku pëtën? Që kjo e logika? Se jo e logika që të lërgën nga Allah. Ja, aja është menësi, menësi dhe onë, materialiste, e shkurt. Menësia rrën është ta që logikishtë, s'kom qenë, kom ardhë. Do tjerë para me e shkun, ku shkun, e po që këtë në në bëndë mështë, me kuptu se ku dush mu gjindë, që firën e parë si të bëtë, me ditë për mu, mu këtë vjapën. Menësia objektivës, ka qëllim, i shërben këtë vjapën. Menën gjithë mund përpuhti me këtë qëllim, gjithë shka. Gjithë shka matë me Gjithë që ka matë me qëllimin, gjithë që ka, gjithë që ka, gjithë që ka, gjithë që ka. Që ka të qovë, të përë. E sa so, këtë sa so du të mobilizim, sa so du të edukat, apo me organizu jetën tonë, të përë. Me i thirë këtë pjesë tonë, që ka përderë, në përdu një jam i mlerë. A e dhe se, dikun të të të një, një, një në njësa, të të të të të, të të është, se, pifilimi, të është, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të qëllimit pëse Allah të ka krijuar. E Ramazani është, rast i dalë për këtë, rast i dalë për këtë. Qyshë ndikon? Njëni kur, kur nuk hanë e nuk pënë, gjabdites dhe po, dhe thonë, me thonë, sa e përshkoj me remehon në grëmepi, me qka e fikë këtë, këtë kërkjes, me qëta. Ese, këto e në ardhë, me ngu Allahun e zë qëllë, me adhru, E anë kjo adhurojmë gati kur kërkon me një dorë nga ushqimi, nga pija, nga sevojtë. Të honger të пи vazhdimisht, nuk mund të pos fokusin te qëllimi i aftë. Se ushqimi dhe pija janë si ato lutë të rijkë nafta, apo. Do kur të më pas koha kur ti anel ka pa kët proces, pardetshm të zakonshëm, për më ta fuqizuar tonë kët komsa, kët kuptim të qëllimit të krijimit av. Do shumë e të më të qartë çu ndik ky shigjimi ndikon ka çështë. E dyta me vozër që ka një besimtarë në tekmënsia e tek myet menduar i tij është më në më kujt çut mendësia e, e filtrimit apo. Çka më kupton? Ës sot na tendrozë dhe motra do të thonë ë Varshojemi nga lloj lloj lloj lloj informata. Lloj lloj kuptimesh, koncepteve apo. Mirë. A ki filtretu që i nalë diqka, diqka që i këtë qa me marë, qa mësë me marë? A ki filtretu? Qysh funksionan dhe mund pranë është mëri e jotë ndajke që ka thua? Në këptu, ka dalë, se dëndësajnë që si për nën menja jam ato, për. si për nën, nga se menësia jam është e kurdisur në përpudhe me këto kuptime. Gjido mendim tjetër, pikpamje, që bëjë ndesh me këtë mendim të amin, filtri jam i të minduar dhe të zbanë. Ja këtu. At funksionon diçka me filtra apo. Çe vjen për shembull kur bëhet diskutim çështja e pavditesa gruas, tema e gruas e këtij marrëdhënies. Është vërtet se gruaja ka nevojë, më të vërtet ti kthehen të drejtat apo. Ka ne për trajtim dinicës njerëzor, po. Është vërtet se grua është e përbuzën e kësht përdorur, e shitur, fatkeqësisht, është e vërtet apo? O çto dum dai soy? Ka nevoj me mbrojt. Ma pikujt, me mbrojt. Kush është mbrojtësi e kush është mngusë? Kush këndat atë so ka që kur ftilde keva punov. A parme na njërin dhe një loj ta ndërm nda Agolamo, kto kto aft. E tu tu abit plus në fund i jab golave të saft. Da golon a me dit kada kudmën kudmën kud na gol. Andan kaner për shembull në kët në kët në këtë temë të madhe gjon i gjem gjënë në shoqëtinë e zonë komunitetit muslimanët, moto muslimane për shembull atë marrën, përdorin fjalor retorik të atyre që kanë probleme me këtë punë, në skop problem un kuptim teorik, a ka problem shjerio ti që Kurana ka problem me grun? Kurana ka problem me ka grun? Embes ka problem me grun, ka skopre po. Dhe na kenë probleme me këtë, vetëm na kenë probleme me gjithë zgjat. Si ti vlen me këtë, me ç'ki problem apo? Ne du me rrgullu raportin me këta, jo me këta. Se problemim e jam me këta, ka është ka vë të plejim me këta. Pa këptani? E na du na me lu në këta, a nëreqim në atëm, për në asë nëreqim këtu kur? Se që kjo, që të plejim, atëm? Që të të njështë, a ti që kjo e atëm? Dhe botë ndërume, nuk ka plejimi të kjo e taj. Që të? E adhone të të që të këra plejim, atëm, që të këtë jemi? Këtë nëreqim, Se Allah këtë kurane ka qëmë me ndrysë probleme. Me ndrysë probleme të vërë. A e që nuk dënë me ndrysë, që të gjithë këmë po probleme. Përshkë këse, e la ja'lemu men këllëk, Allah u kanë, qështë dëna që këtë ju ka falë, qështë që njajtë që këtë një vojnë? A e që në këkriua e ka zëmërit. E pot, Ela ja qush, qush e la ja'lem, ku këtë një matëllë, qështë dëna që këtë një kët Gjitha obligime që ajë që më ka kriuar mi ka dhonë, nuk është me më nënqmu, po me më nërua, ajë që su më ka kriu, po është kri e sione, more me konë i sinqert, tejnë të majët flëgve ka i sinqert në konë. Së mi afton sinqeriteti, nuk dhe me ma gjithë mu funksionimin tëmë nga se nuk edhe në halët e mi jathënë, nuk edhe në konstruktin tëmë e dhe. Dhe që të të nuk dhe jathënë, nësë ato teor Gruja nuk ka rabë, nuk ka kështu, kush e ka mështu këta? Sahi, nuk dhe me bua rabë, e hasë burë nuk ka rabë. I njerët, amë rabë të laot jene? Pra ndaj, që falë fitë e përdojën? Për shamë në situatë apëdryshme, caktuar. Rath, në do një përfitimit caktuar material, në do një. një a. Rath, në do një krizën të arme qëka do qof që ndodhë? E kipo jepën ja, me djetëra, djetëra, djetëra, cindra teori, gjithë qëka stundhë. Kretë i niri, shajt, Kreti, këtu e një një i shajt dhe lezzanë, kretë i shajtë, i, i, i ekspozuëm, të tona e më qështu apë. Okej, okay. qëfar që filtra kite? Qëfar filtri ki këtu që i përdohet? Që kjo është e atër, mëndësia e filtrimit, i filtranë. E që shë gjërimi ndikën këta? që ka përshamu nga gjërusi a gjërusi para se me kortëmer abdes kortëmer abdes a e shtiri nguje a është një filter që të që të qëtët e shatët a po qëre vjen, vjen pika ujtë tiri që kom, që kom, që kom a vjen a vjen Apo? Apo? së është një filter që të dhe e së të qëtët së është një filter që të dhe e së të qëtët menësia përjashtimit anë që është funksion menësia përjashtimit në preashtimin e një pikë e uja, përmërash, atë funksionën preashtimi i deve që së kanë bëjmë t'ju, a, kapëtan? Atë funksionën sistemi preashtimit, apo funksionëve sistemi pranibit, merë, a, pëtan, jo, dhe më funksionu, jo, nësë së kështë tem preashtimit të problem, të lasha, a, nëtë në pasë më mendësi të filtrimit e të preashtimit, në regullë, ku shënë organizën këtë sistem? Që, është të qartë? Këtë të qitët Nga se pikën e ujtë kështë të qitët Këtë A thëtë këtë Ten iftar Mas iftari qka dhëtë Ta shkallin ujtë Po jo qëtë do pikë Jënë do pika që jënë preashtuara precesht Ska një dhe do pika me iftarë A me sifërë Pikat e alkolit e në preashtuara precesht Ato s'kandë bujnë me ku Ato e në preashtuara precesht Pra ndaj koda sogjerac appreciation për shtura. Kur stonun ato? Në komunë për mua ato, absolutisht ato. E po, don, edhe sa që ishte votimi për ligjin e këtyre rrugëve. Ideja që të martohen çiftet e gjis njëjtë, për ne, mendësia jon, është la funksionimi bazën e shkollës përjetësisht e priashton që mund të sjellë. Kjo skuadoj me ku rathën, jo jo, ja, absolutisht. Përjetësisht e priashton që mund të sjellë. Se pranam Absolutisht. Prandaj do të, të them që duhet me funksionimin bazën e një filtri që filtron atë. Përvonim për shembull mosme pos ujë selës. Edhe uji i, i Bisrricës as i Drinit apo ton që është mprej, çfarthu çish që aty vjen ne për ne për qesh me të qishme atun. Çfarthu e pimë atun. Do të shtao pompicë si çitat si mundakon që uji i biçi i pastër, po merrën i pa lëm tjetër atë. Nuk filtrohet. Nuk ka fara ato, për bërsë si kemi klori këtu që e pastron një. Ja, Çfarë do vien atë? Çka do të, të Qka ndodhën? Çka ndodhin do të qenë? A pa thëlmin e mbotëm se? Nuk pa filtrim me atë këtu të këtu më. Nëse uji telman, pse s'ka filtrer më botën? E ideja atë atë telman, mendimi atë telman. Pra ndaj, të dhe tellement ju nuk tellement ta l'moncrit ta l'mon processit e të menduaret prandaj tendro laser na duhet me, me me e funksion si kus na mazan e funksionojm filtrin e pranimit e përjashtimit duhet që më na kultu atë një filtr të tetë të mendimit që përjashton mendimet caktuara kur si pranojm do mendimi i pranojm a më bësh kët ku kët kus i pranojm gjithçka ketë këtu të rregulluara njiç kus e pika ujtë prandaj mendësia pranimit, por edhe mendësia për jashtimit. Filtër me pa, sofson. Nuk mund të, për shembull, shikoni, është është e pa logjikshme vëllahut, është e pa logjikshme që një print bab e non që shumë i edukov fëmijët e tu në çfarë duhet, ndërsa pa filtre i japin qasjen kompletnë rritën e pafond të Cuj që ka dush, që a s'ko atjallë. Ti qysh, më nësë kuptoj. Tip, këtu pëtë me ndërtu, të një pjerë, këtë me të ashtu, qërë që ka dush, bë që ka dush, mëse që ka dush, mëgë që ka dush, rrë me kënë dush, a ka filtra, më, dhe me për filtra, me kënë rrën, kënë nëngën, ka filtra. Në menësia besimtarët është menësia e filtrimit. Jo e privimit. Nësë këna probleme me, me, me filonin, jo, jo, Në adhini që edhe pëj shetanit morëm Se këna probleme A këna morë pëj shetanit Hadithi E për hurire së ton A e të të kursinë që e këndim nopën Para se me flejtona Pëj shetanit e këna mëse A që shtot Hadithi, nësë këna problem Adresat, jo mësë këna problem Në këna problem kontentin, përmbajtja A i përshtatet filtreve tona Po jo qaqë Se në i këna do filtre Specifik Skallon gjithë skallon tonë Skallon a më këtë prishtën filtrat, fëjhen, të njështë ka këllën lëdo. Për ndaj, testoj e vetën tonë, a ki filtra dhe qëti libri, në mendjen tonë, kër vjen diqka, shkën të nëzër, mëndësine në sahabave të filtrimit, mëndësine sahabave filtrimi të filtrimit. Rast të këne përmenë, shumë herë është përmenë kërët. Dhe më hëmë, Kër ka shku, për e kam vërtojnë një franë miragë. A kanë orët mu tollë korejshtë e me kësë me lamin që i kanë marë të këtë e bubekre, ati i ka funksua kjo, ati i ka funksua kjo, ati i ka funksua kjo, funksu se filtrat e mrapështë të korejshtëve, s'kanë qenë dhe filtrat e bubekret, a i thash filim, dalojnë këtë njërëtë. Po para se mu bua bubekre me qëta filtra, ty ne i ka pasë. Normal, zë që të karnuaj, ato. A ma si ka pranur pejgamberin e sa mështë i druguar e Allah, ka në shokujt për adhët ka shku në qilë. Ta është aktivizohet filtre. A ka thonë aj? Po. Pranur. Dohet me kumëtu. Dishka s'filtruat, se është e filtruar në sens. Ka thonë Allah dhe pejgamberi, a dohet me filtru? Ja, s'ka nëve e filtruar, është, është e pastor. A për mërë. E di shka nuk filtruat, e di shka filtruat. E këtë dalim, qëka e qysh e kam pas sahabetat? Kam pas sahabetat. Shukoni për shambull, kur kanë të ndu me i lkun sahabet, Hipokritet, ata këtë gjitho situatë me dine, kanë të ndu me e, ke keqë përdorën, në favorët të tyne me, me, me e këthy, me i lkun besimtarët, me është kaktu, shqetsim, probleme, e pështë mërat. Në betenë e ndekut, kur e nërëthu për gjithë anëve, ju kanë thonë më nëfikat. Këtë janë kategoria destruktive, gjithë mund, këta prishin shumë. Këtë janë kategoria rëzikshme, hipokretit. Të të të. Këtë e takoj me një ftyre, këtë me një ftyre, këtë. Kanë thonë i dërguvare, ju ka përëmtu palate, palate, ju së përmoni me shku, vëtësera, pëjtute, se të rëthun pëjtën alë. Ju kanë dinë që i sa, adinë sa alianca, po vjenë koreshtë me kejtë fisë të robën më bashkë këndër ju vëmta. A është një formatë kjo të. A është një formatë. Qysh e ka prënumë mëndësia sahabëve? Që që kjo është në kumëtu dhejtë. A është një formatë? A është një formatë e frikshma, po të gëzënë? Jo, shumë e frikshma, së të. Me, me arti, i rëthumpi të në onëve, është të atë e frikshma, të. Qysh ka E dimë se nga ka thonë Allah dhe pegamberi që i kanë marrë, ku ju kanë thonë? A të ka thonë ka marrë fisikë e fisikërë, po kanë thonë që i ata satë munës që u lëratë, e dimë këtë punë. A këptojë mendësi? Qështu më në nërë të? A i kështu e lezë në gjarët të? A nejë është në gjarë, është mendësi e filtrimit, të filtranë. Kush ka thonë? Si kështu ka thonë Ibu Mareko, Innahad el Emre, dimë të ndëru anë me në te hudu në dinë e këmë kjo pun është fevla, kjo punë sërsa e gara. Andaj shkujdesu një prej kujt për mërë një fejnë. Më nuk me në të feja për gjithë kujt, një të ubo, një mëllabë, ka filtrat, ka filtrim, nuk ngojt gjithë kushin, nuk vetë gjithë kush, ka regula, përëndaj mendja besimtartja thëtë se, do të me filtru, do të me verifikukët, me pytë, e nikë këta kërkuim ata. Nga pika e ujit të fytit deri te mendimet e ndryshme që mund të vinë në kuzhin tonë apo. Gjithashtu nga fushat apo çfarë bodegjë këtë mendësia është se mendësia besimtarët është mendsi e parafrimit, jo mendësia largimit apo. Në besimtar dhe besimtarët e sidat, të ndrugozon. Jam të, të ushqyer me me mësimet e shëtë libri, se shumë mirë së nga në ka qëllohë. Me mësimet e shëtë libri, këta tash, kërëshi tjetrit që është, qështë të të të të të, me qëtë libri, po më në postë dali me caktume, fushët caktuar, menësia tia thot, a fraja e largajat, a i thot, largaj barieret, apo qëti barieret, qështë të, të? a nëmë koftuar, Ne ar shum që sot fatkeqësisht mendësia, po e them me plot përsie. Nëse gaboj, Allahun fal. Mos ta merrni atë. Po unë po mëzoj. Për siguri u them, konsideroj se mendësia shumë për neve është mendësia e barjerave, jo mendësia bashkëpunimit apo. Ne kërkojmë çjshmën dallupi aty që është sof me neve, jo çjshmën djet që u bashkon me tapa. A e kupton? E çka nuk e mend sigjtë librat. Do të, të më ndroru atë nga se Ramazone të thënë këtë mëndësia. Shëtë ka përshamu të nëvazër, fatë ketë seshtë atëmë, sa so, ka projekte të mira që mund të bëhem, por dërshtojnë si pasojnë e dëllimeve të saktuara që njerë nuk mund më i të eka luopë. Paramenane me këtë mëndësia, të përjaçtimeve, barigadimeve, me funksionu i badetet atëmë, paramenane me tëmë, veç në gjemi, sa so gjemotë i shfolla. Ka ndodhë, kan doot jëgët jo be kjo është oha kan doot el hamda që kemi cikakuru u permësu kan dal por shkon po dosana e kthën me dhebi, e larguë e ha dheni ti me li kocë ato me çabë me çabë ni sheku pastë mund të ni sheku katër herësh fal namazi atisat a dheni ti kë kan fal me dhipi me dhipi hanefi kur ndonë ata e ka fal me dhipi shafi kur ka kryme dhipi shafi e ka fal me dhipi maliki apo kupto nikë më të marr roskë. Pse semensia e tia ja ka thonë më bash se masi se kem një dosë në caktuar me simojm durr të njëjtë apo më bash as namoz i ka butë nësta vota. Pa në këtë mendsi të përçarjes e dallimeve këtu në xhmeron. Ka qen mendsi dençat nivel saçi, ka kalu edhe në çështje martese safton. Nuk kanë martu pas njëjtë me dhëbën. Se këta tjertë, bële ehni kitab me i të rejtu, ati shkonë më këllajatëm. A etën, vër, na kur shikojmë si i ka të rejtu pejgamerësëm armeqët, a por të me e të kishëm me kuna që të me zbeti, që është të armeqët që i ka të rejtu pejgamerësëm. Le mu, edhe me njarës të tjertë, që ka të pejgamerësëm, kullu kumë min Adem, o Adem në të rabë, Peygamersëm, kejti një pëjadimit, e adimit pëjdejo për. Ka diçkat tërbashkët me këtë quftë. Nësë lasim për besimtarët e mërën shumë apëton. Një sofi, një gjamië, Ramazoni vjen të ashtë apëton. Qërë kështë me njëngë të ashtë apëton? Tomë bashkë. Esau muje, jo me jesu mu nësë, për peggamersëm. A gjyri mjë është një është kur një një bashkë? Për daj në rëbën bashk edhe me funksionur, me ndja jon, me mëndësin e parafrimit, me mëndësin e të shikuarit me qëka nga bashkan, ndërso e që nga bënd me dalu, me shikuar qështë me menajgjullu, një e kundër tato, një e kundër tato. Kjojëve që kuptim të parafrimit, shukrem mëndësin e trajtimi qëfare e kemi, për. me sa përkushtim, me sa përkushtim fatketësisht, njerëzit i mbjekin në metat e tjetër kujnë e me sa so ngurim i përmenin të mira të ma djevesht me imponim se kurësja si përmena edhe kurët përmenin të mira e kem një presje e ka bo mirë po ta një prejta ato pjesën e dytë qka ashtë e kuptu? kë menësi është menësi jo e qëti një vrit e kuptu? këtë thot në ryshe E po qëka është ajë dirësja për shtate mënyrët me nduarit të ndë me ozimin të qëti që i kje besu në të që është të mënuat të po? Njëtë e mbashotuarit që është të në të? Qështë të më shikohat? Qëka këtë në pegama sëmë? La je frukul mu'minu el mu'mine mështë të mështë të mështë të mështë të mështë të mështë të mështë mosta çerton vazhdimisht e kështu me radhë njëri tjetrin për shkak një tëmeta pëlqimi nga si ka thonë pejgamberi saollall yesa si për çemësija kodotiraçi i pëlqen ato do të jetë më këshilloj fokuson në pozitive fokuson në gjërat e pranueshme e tëmeta që më vau thënë të ndo në nazar abeceda e mirësirës tonë që e dhim në ashtë dohët me mluët të metët po. ha që këja abeceda e teorisë tonë për? ndërso qësh funksionëm na kër dhëne me mluët që ka mluët na të tjetër e më që ka mluët që kja që atër që kja ashtë e më ku e mësëm këtë të hajgjerime ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për aqjëruesin kur kur pejgamberi e prezanton kush është ka thonë salem, e faqjëruesi. Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse e shon dikush apo ofendon dikush, do të thon ai tjetri, ai tjetri. Do të thon realisht realisht plotson kushtet për me të shohë dikush olaj. Kupton? Dikush më thon për shembull, filonin nëse të shohë. Në filonin ngacmën. Të provokan Që kë njëri au Do në muafrua më nërgu aby? Që është e kështë kuptu dhe që njëri Më nërgu a po Shikoj këtë citat Thot nëse dikush e shand Ese dikush e ofendan Ese dikush e ngacmane Provokan Qka thot kjo In një mru unë saim Unë njëm agjerua shumë Dë me thonë Dë me unë Qarë kujt I provokimit Këtu mbyllet Nuk elektrizohem unë me provokimin tënë, qarkojt i elektrizuar këtumë e er rëfund, rryme jojt e negative, këtumë e er rëfund, nuk kam e liu me këtë rryme tënë dhe negative, me ndezë konfliktit, por kam e tentu me heshtin ti, me ma gjërimin tënë, me kriju raporte të reja me ty, pajtimit e të parafrimit. Që kjo shë gjërimar? E kuptu që shë gjërimi për mërësën me mencine? Parafrimit tënë, inë një mruën saj, me ma gjëru shumë, me ma gj Të qënja dit, ka më dërëtejtë shumë mësime, tërëndësishme. Pejtyni përshamu, pejgamberi sasëm, kërë në kamësu me ragu kështut. A është kjo ragim në bi, vestimit qartëm, a është kjo ragim në bi udhëzimet juridike apë morale? Qëka i bjen juridike? Juridike i bjen, do më honë, a kom drejtë Kushtëm shonë me shakë, juridikisht Të të përgjit o këto Moralishtë, të të përgjit o këto Pra ndaj nuk duhet me reaguë gjithë mund juridikisht Veçenish kërë bëhet fjallë për polen të të tëra të të. E kam përmenë shpeshën një të vashvatorit të në vëzërë për. Nuk duhet gjithë mund me shkërë A e kam farz, a kam obligim Tërëm vetë një mutë të muslimon, a kam obligim me shkërby këto Vetë një vla musimaj, a kam obligim me mësë e bëni hitën bashkëtori në kuptimi juridike, nga që është nivelli ma i uldës i raportit. Në në të skamo, ku me qunë në këta për? Bëni raporte morale, mirësinset e dukatës, apo e në situatë të caktu me kërkallit dhe vendim juridik, por esence e tërtimit të përbashnë me kombibaza juridik, e kom farzë, e kom haram, nëse që të e bim nivelli në komunikimit të nëzër, tërpadushim të se që kjo është nivelli ma i uldës i mund shum kur është masin nuk ka tjetër pas në darës. Nuk ka tjetër apë. Edhe kur dy bashartë e binë punë e tretimit, veç mi bazën, a ka më bërqë, a ka bërqë. A se ka bërqë, ma saj mu është probleme që jetin apë. Ap. Se të një veç kime nejësi ka di, që gjykaçë, banë, zbanë, haramë, se ashke jetë apë. Nuk ka kështë jetë apë. Andaj inë një mëru në sajëm. Unë e së qëmë të menu, asë qëmë të vetë Fetëfam je për duka të jam. Mëndësia jam e formuar më bëzë e qëti libri. Edhe në pasim, pegamit të rështëm ka të në më ragun. Ato. A kja është të të shka. Ato. A kja të të shka, kja të të të nivele është. A kja mëndësia për afrimit. Ato. Dhe është të e që mund të shumë, apëtëm po. Mëndësia e besimtarit të ndozer është mëndësia e përgjithsis, apëtëm. Që ka në nënkuptëm Dhe me thonë, besimtari dhe besimtarja. Një të sitatë kur të menojnë për të qka, për, për pikpame caktume, e ragim caktume, qëndrim caktume, gjithmon, gjithmon, konkluzën e këti procesit mënduarit e ndërtëm i bazënë për gjithësis edhe loga i dhe njësatë. Të qa dusht mena për lantan, të qa dusht thuj, që usht du shthuje këtë qështje, apo te ka logjikë në llogari? Dëshon procesin e dorës tan. Dëshon apo? Son tim konkluza. Filoni apo Hoxhallort po flasim për këtë temë apo? Apo a nevojon, kam mundsi. Mirpo, a ti çike më von llogarit për kë kum tek Allah te baraka ta. E dvet Allah xhallah për këtë çështje. Ku ki e kim mendimin e përgjithësis kur e ke kriju mendin tenda kët përceptim të saktumë. A e kë pas parasysh këtë? Që kanë vëzëmë? Sufjan e Thehu, Rahimullah. Ga djetarë të adithit. Thati i bënë Mbareko, Rahimullah. Që kanë lavdatat e selefin, këtynë, jenë tete standartë. Sëtë me livdu di kanë, filoni shumë i devetëshmë, me pak punë, bojtë i devetëshmë. Apo, së së ka shumë do të shmëri. Njëri në gjënen të tonë tajta, qodh, e tajta, qohët në gjësnot e falë vitrin, apo, Shumë, që kjo është takvaj e jonë. A kanë e takvaj përkma shumë që si kanë që? Që kjo e takvajen? Po flasën bifarze, normalisht bifarze. Ta ta o konë telashe me konkurru në sofin e takvave me hija tjevën. Asë në o, sotë për shemu, filon i di shumë. Sotë nuk është shumë, nuk është shumë. Nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk ë ambicie për diat. Aman Kone Ibn Bareko më thoni dishum, o kom bajag, bajag dersi minuta, shumë minutat. Shumë minutat. Si kusht për shkak të mënyrës, me një vën, me një vën për shembull që dyrat dyrat, uh, ë, do të them ditora, si thonë, ditore, sune, don është 1 euro nditje. Po, nditje. Edhe filoni është i pasur ata ka si më qeta, معناتo më kunit pason. Po para më nivan ku ko bësh miliardere afto, do të thotë që kjo është më pason afto. A dallon? E i përmbanin ku ka pasur ne thonë nko në miliardere afto. Nko në miliarderave, dijesë, dëshmërisë për të miliarderave. Ka thonë me sqirtë të tokës, i nsen më dishum dhe më devasim se çu këngjëriun skupon. Ka thonë Allah i bim i përmbare ku afto. Don Që nuk e diju në apëtëmësh, o përlemën i dalu mësë këti dhe sfenënë theurit, për sfenënë theurit. E sfenënë theurit, e mëllat ka thonë, këni një konë alim, djetari hadithet, ka punu me i verifikua hadithet, për me i verifikua hadithet, do të me njoftë transmitust, me udi gjendjen, a ka qeni sigurën për cilë, a ka qeni sigurën për cilë, a ka të transmitu për, për librës, a ka të transmitu për mënsh, ka thonë, për sëfjën e theurin që shtapën, e sëfjën e theur, Rahimullah thotë, sa herë, sa herë, këmë nëzirë konkluzë, për një tërzmetus, a bëna zëbën kënë hadith, dhe zëndërur, këmë me këtire shumë cakta, për me mbrojtë hadithin, e pejgamberit Anisam ka thonë, sa herë këmë nëzirë konkluzë për filonin, para se me nëzirë, si mendim të shpregur para juve. E këmë përponu si mendim që për te para Allah të këmë nëllëgari avën. Dhe të lo, pëse këtë thonë për Filoni në bënë? Nëse këmë pas përgjigje e këmë thonë bënë? Pëse Filoni zë bënë hadit? Pëse është i dopt? Nëse këmë bledë bat e rejtë me aftushme që para Allah e kësha me arsjotu, pëse të një këmë thonë? Ato. Që kjo është mënsia e për Ta njështë që e në bëmë me cakëtojnë, pa adin që tani faturët moslimanë, dhe a ki pënanë kja e përresi isa. A njështë të kanë guatë qëka thënë, qëka bojnë. Pse marra jetë a jam është. Pse marra, në ka kështu të alë. Që e mencija të apemë? Momentin kur te praktika nëzime të islamet, identifikuar si mosliman, dush me kohë shumë e përgjatëshme, shumë e përgjatëshme. Sile lën, jetër e më këtajtë se dikush pëjtë e mërë përshambull, dikush përmës të e do në lahon nëse se do në lahon, ku është prezija kësa jatë? E qëka nëse dikush përshkat të sileve të në përshambull, nuk e të në pejgamber në Elisabur. Unë së pëdhëmë qajtë a lartë se të otë, por të një dhe në në këna vlogeri për këtë qështë. Për ndaj, ku prezija? Në punë, në traj Joi pres janë ligjora mjekas më janë, kjo punë tetë çka është atë? Çe i them Allahut atë. Që këto besimtari më ndon atë gjithmonë, çka i them Allahut? Çish për Allahut dan atë. Çka është atë? Përndysh këkon Allahu so Kur'an ka thon, për shembull, "Wa kafabil lahi shahida." Allah mëfton dëshmitar atë. Apo. Ose, sikurse ka thonë Dhiahubi Ali son, e pejgamberi ti atë. Allah në e këmë dëshmitarët. Ka shferën e mërë, më në Allah në e këmë dëshmitarët. A më kur njeri ka më mëndësit e përgjësis, e thotë të dhe këtë qështë e kështë të qërtuat. Pa e të miru, vëzët dhe mutra, mëndësit e mëndësit e përgjësis, e në Ramazan, qysh, qysh, e ushen Ramazani këtë mëndësit? E ushen nga se ti e kini e kini tagvim ati, po. e kini mësak që i Epo, së bëhu, ku du të minonë së fyrin, edhe kalëzën ku du me boj e iftarë, në kalëzën. Ata që kanë pasë përidesi me boj e kanë kryu. Se si përime të është ka përidesi, a i përmboha të jopën. Apo? Për shambull, në kofaj, të është kërshë të mirë përdojnë në bashkëtje i shlamë, e ka bu i mësakon. Kur hi në Ramazoni, kur boj të iftarë? Apo? Edhe dikush, për shambull, bënë se më buj Bëndë për shambullatë në pesë gjysë. E mëllon ka përreci si, kërë i momi. A ka përreci? Si? Jo. Përrecija si ti është përfondu me dhenë letës. Se cli për njëve është përgjesh pas taj me rrujt fenën e vetë? Me rrujt fëmitën e vetë? Me rrujt familën e vetë? Pa e shkej shtomi ose agjerimin. Me përgjetsin që të ngarkon, me rrujt agjerimin tanë, mësën që edhe kështu të mosirë me gjitha dhe prim në kjo shumë e rëndë nervozë mendësia e përgjithësisë apo ki përgjithësi apo a dieshi për ta dihesh më përgjithësi ka shi Allahut ka shi pejgamberit sallallahu selam sa pata për mamën e rast që për shembull sa so ka bujë sabër pejgamber sa so ndej munafikauta çka s'i kanë thonë çka s'i kanë bënë ka bujë sabër ndaj lollë beduinë atij apo ka bujë sabër e kanë ngre e kanë bujë ka bujë sabër apo Ma dimi nishtota ti qon sabër apo ç'e ke çofe kta konju? Sa thoin tjetër ç'po vron mas vetë musliman. musliman, po thas ju ku më zë mam? Po tjetër nuk dimi të luto sa nafton. Tash përvat ton kit mund ç'e ka von pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po më boi mësh mirë Sofija, që njerëz më dashur Allahun pejgamberin, vija dikush errën me kët papolësi apo. As më apo unë skum sabër, unë s'më... po nuk ka ke punë lakis të duhesh me sabër. Duhesh ose duash Bëse për e nga mërësën ka investu për këti margë, ka bësabët për këti margë, për këtë cilje, për me të regu, tamanë qyshëmsime të Allah, djelle, a kemi përlesi për këtë qështja. Po. A da e është mëndësia përlesisa. E po. dhe në fundë me përmbyllë të në vëzën, ka është ka shumë fusha të kësaj mëndësia, po në fundë më honë, mëndësia, Apo mentaliteti i agjeruset që e fitën nga agjerimin, e thashtë që e fitën nga në mazën nga krejtë, po ne përmarrim shambullet e agjerimin, me qimin prak të agjerimit, Allah nga letësovët nga ndihmovët, është, dhe në nëhon, menësi e ahireti, të apëton. A lëdova për në këfillim, edhe normal e përmente këqëllimi, po për konvej për stesifikim pak më të madhë, dhe me tëtë përmbyllet të apëton. Mendësia e dunjos, çka thot afton? Lakur dalli mes mendësisë së ahiretit edhe mendësisë së dunjos. Të ndroza afton. Pse jamu? Mendësia dunjos e thot, mendësia, mendimi materialistik së dunjoja thot. Mundesh të kesh sukses shumë. Apo vetëm mbi baza të sasisë numerike të parave që ti jap. Edhe pse yi dështuan kët fusha të tjera ton, si bob, si pren, si koëshimi, si shok, sa më vonë si jam. Amata shpëton dhe të bën nga të suksessmit, sasia numerike e parave që ke. A e thotë që kjo mendësia dënjos? Prandaj njerëzit tentojnë që me u tregu të, të suksesshëm, me arritje, vetëm vetëm, vetëm kët bos. Edhe pse deri atje, shkelen me shok, me premtime, me vlera, se kokona këtu pun, absolutisht Nëse këtë i shperlan, këshë? Sosja në me lika. Këshke menësia, e? Benësë. A heritë, qëka thotë? Qëka thotë menësia? Ati, atë. Që qëka hotë menësia? Atë, atë. Fë men ja'mel mithqale dherëtin khajre njerë. O men ja'mel mithqale dherëtin shërë njerë. Allahu gjallahu lëllahu lëllahu athot, këshka buë? Së grimëca, mirë, kom e gjetë ku shka bóso grimca keç komë gjeta po. Apo. Mendsia dunjos thot lavdata të njerëzve tregojnë suksesin tëm. Mendsia e helit çka thot? The menzuh zihha anin nar wa udghila jannata faqad faz. Allah thot aiçi shpëton xhehenimet e in xhenet çu ka shpëtuar. Dallon? Dallon? Ka pejgamber ku kush sika aplaudua ti napton? Hiç. A ko? Kur kur se kanë guheqe, a fëllit e shtë, a mo është sukses shumë. Ko një është që kanë milionën djekës me menësit ta heretit, në ko është sukses shumë. Pra dajë të nëvëdër, kur do me vlerësu, kur do me mo shambull dikon, model dikon të suksesit, letjet nga bi ta heretit, ju nga bi të dunjë, që është thalë i ordi Allah, anod, nga se sukses ju në, realisht është në Ahireta, fëmë, sako so, njërë zë ndunja, këtu i kemi pasë, në është me standarde të shumë teorive bashkohore, nuk jënë sukses shumë apë tëmë. Nuk jënë sukses shumë të. apë tëmë. Një njëri i panjurë kompletë, s'ka rridë vëkja, s'shpidë vete me buo, ose në pasë buo shumë bugur e ka buo, s'ka lëni produkt, diqka, kështë më rrë, mund tjetë, a më të kalomë nukon shumë i malë apë tëmë dhe qatë së ka pasu mënu me halal, e faqe bard, kërkut kjecë si ka bo, sësja ka mënu kërkut kjecën, fmitë mënu me i këshyrë, e sa nga babalarët që shtojën e mëta. Po fatë kjecështë, nga teoritë të sot që përnavim të pa filtruara, i kena shpol ata hagjilert e gjamis të pa suksesrën këta. Qatë dynë kjo, e ata tjerë të kemi shpol shumë të suksesrën, e ata tjerët e kemi shpol shumë të suksesrën, e ata tjerët e e mentaliteti i ahireti të thëtë pak më nërëjshë të nëzërën. Ku është fitoria, e ku është humbja, ku është suksesje, ku është dështimi, ku është shembul, e ku është nuk është shembul. Dhe si pas, si pas, me ndësisë ahiretit, sahabët janë generata më përparimtare, më e sukses shmë, më e ngritur, më arritje maksimalë e njërzore që ka shkimi fëtyrë në të të kësat Mëndësia e Aharitë e thë qështotë. Menësit tjera, tënë sahabët pobre për përpër përmeqë me debë e në konële. A këptu të dalimin? Për dajtë në nëzërë, sahabës nuk të përzin me qka ki martin gjamië. A ta kanë posë debë me qaqa. A -qa me janë ndëpunë që i ka mri sahabë të është. Sot për tentojnë me i përkëthinë vërzionenë bashkohore me gjuhë tjetër e ponadohë këtë, ponadohë këtë si me paksi po zbulon për saqë ka qenë dersi i përditshëm i njerëzve takuar sot ka luajuar atë. Prandaj mendësia e ritet nuk lën më kompleksuar kështim atërizme të absolutisht. Nuk lejon që njerëzit e dështuar në forma të ndeshme të jenë shëmbull i kompletuar për neve. Mësimet e caktuar të, të marrim pse ju, jo për çdo kujt, përvoja shkëmbim pse ju. Jo, a po model të shembëtyr duhet me ditë konekion optik. Nga se mëndësia jo të të thot që ajë që ka mëri në gjenet që ajo është që më duhet muëse, që a tje dhe një një një një një e ajë që së ka mëri atje ku, ku ka mëri, di ku në përgu dhe ku në met nuk mënë me konë nuk i pletunë standar me konë shambë dhe modeli jamë që ushtuja të thot mëndësia e që libra, të libra pra ne kemë përblegim të nëlozër që me këtë mëndësia të formuhem edhe a gjërimi k E pëse s'ha një buka, pëse s'penja, pëse s'e bënd t'i kje t'pun? Kepo është përsharë në njëri, pëse t'i përshambull si bënd që t'pun? Si bënd se t'haram, pëse kuptan që i haram. Se mëndësia t'i është të të të tërkun e organizume, të të tërësisteme në vizat, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e tjera tiran nga shumë që na ka mësua Allahu dhe pejgamberi sallallahu. Adoë gozër këto në disa shëmbuj, por ajo që praktikisht më i sillë së sulzim dhe përdurimi i algjerimit në ndryshimin e mendësisë tonë, mentalitetin funksionimit tonë si besimtar, që timi të kompletuar, ju të shka përderdh, përmbledhur edhe brendshmja edhe jashtmja jonë në shërbim të asaj që e kemi pranuar si dëshmi për jetë, gazetik kauz Për jetë për adhesi unë të rëfyjës për ahiret, aja është t'jala La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Këja është taj fjaqë që ne organizan edhe të menduarit, edhe të fudrit edhe jetën e përrisijënët Në odzime të të të që ka arre, ka thonë Allahu dhe ka thonë peganberi sëllallahu a.s. Allahu në auzoft, Allahu në përmërsoft të menduarit tonë, të fudrit tonë, s'jellje tona Allahu në përmërsoft raportet mezvete, e me zvete, fjëndimisht me Allahu në gjellë e në boftë Allah shëmë, boftë mirë për njerëzit, përgjësi që njerëzit me dë vërtet e shërbejë në modelet tona për të akthym, je për të akthujetës edhe kuptimin, edhe rëndësin, edhe besimin si do të të të të. Zotë është për bleftë për nëmendjen, me në kaqë për të të fondë, wa sallallahu ma la muhammad, wa la ali, wa sallallahu ma la sallallahu si ma la sallallahu ma la sallallahu ma la sallallahu ma la sallallahu ma la sallallahu ma la sall